29. En näve full av jord. Bland många överlevande spirade länge bitterhet och misstro. En av de otaliga som fick se år efter år förinna i krigsfångenskap var löjtnanten Georg Henrik von Bornemann. Han hade tillhört norra skonska kavalleriregementet, tagit del i slaget och sedan fallit i ryska händer då regementet kapitulerat nere vid Piera Nyåret 1711 skrev han en dikt där han uttryckte sin längtan hem till Sverige. Sin önskan om fred och sina tvivel över kriget. I den kunde man läsa en kraftfull anklagelse mot makthavarna. Vad är, okungar i så stora krig om fören? För herjen riken, folk och många land förstörn. Utgjuten människors blod, begån så grymma mord, en hand full av stoft, en näve full av jord. Georg Henrik kom aldrig hem igen. Samma år dikten skrevs blev han, 25 år gammal, i jälslagen under ett flyktförsök. Det var inte många av dem som till slut återvände. Av de 23 000 som blev krigsfångar vid Poltava och Pieravallagina kanske endast drygt 4 000 återsåg hemlandet. Av vissa regementen som tusenhövdade gått ut i fältåget återkom ibland bara ett tiotal. Ännu så sent som 1729, åtta år efter krigsslutet och 20 år efter slaget, kom fortfarande svenska krigsfångar hemresande. En av de absolut sista var gardesoldaten Hans Appelmann, som återvände år 1745 efter 36 år i fångenskap. De få som till slut kom hem återvände till ett förändrat Sverige. Det land de en gång lämnat hade varit en stor makt och ett av de mäktigaste i Europa. Det land de återvände till var stympat och besegrat. Återbördat till den andra rangsposition det en gång intagit. Slaget vid Poltava och den efterföljande kapitulationen innebar en definitiv vändpunkt i kriget. När freden sent om sidor slöts så betyder den slutet för det svenska stormaktsväldet. Samtidigt som det också, framförallt, innebar den slutliga bekräftelsen på att en ny europeisk stormakt föds. Ryssland. Detta rike skulle bli allt större och allt mäktigare. Ett rike vars mörka slagskugga svenskarna skulle få lära sig att leva under. Ett folk lämnade den världshistoriska scenen och satte sig på åskådarplatsen. Allt skulle väl kunna verka som en ond dröm, om det inte var för att man ännu vid grävarbeten i Boltavatrakten oförmodat kan stöta på någon glömd massgrav- Full med sarjade människoben. Och gräsets tunna fingrar släpper sitt grepp om kranium. Med märken av värjhugg och kartersskrot. En kilskrift ristad i ben. Ett oläsligt budskap från en annan värld. Här är den löpande texten slut.